Povești din folclorul maghiar Norocul soldatului A fost un soldat care s-a dus acasă în permisie Și cum mergea el așa prin pădure, o vrăjitoare bătrână i-a ieșit în cale N-ai vrea să ai bani mulți? Păi cum să nu, sunt lefter Atunci ascultă-mă, dacă intri în scorbura copacului, poți să iei câți bani vrei Dar bagă bine de seamă, poți face asta numai dacă vei asculta tot ce-ți spun eu și ce trebuie să fac, mătușico? Acolo jos sunt trei câini care păzesc trei căldări pline cu galbeni Am să-ți dau o desagă și de cum ajungi acolo, arunc-o pe jos și prinde câinii în ea. Când ai adunat destui bănuți, ia cutia de pe masă și adu-o la mine Am să-ți leg frânghia asta de mijloc când vei intra acolo Dacă ai terminat, te voi ridica înapoi Soldatul s-a uitat bine la bănuți și a văzut că sunt din alamă Ei, pe ăștia nu-i vreau A pus câinele înapoi pe grămadă și a continuat Următorii bănuți erau de argint Nici pe ăștia nu-i vreau Cel de-al treilea câine păzea bănuți de aur Soldatul a prins câinele și a luat câți bănuți a putut A luat și cutia fermecată de pe masă și femeia l-a scos de acolo apoi A ajuns la suprafață, o întrebă pe bătrână Spune-mi, la ce e bună cutia asta? Dar pentru că n-a vrut să-i spună, soldatul a spintecat-o cu sabia Apoi și-a continuat drumul A ajuns într-un oraș, de unde și-a cumpărat niște mâncare, niște haine Apoi a luat o caleașcă și s-a plimbat prin tot orașul în timp ce mergea, arunca cu bănuți în stânga și în dreapta. Era darnic pentru că știa ce înseamnă sărăcia. Apoi a căutat găzduire la un han și o vreme s-a bucurat de viață. Dar într-o zi a rămas fără bănuți. Nu mai avea nici pâine, nici lumânări. Ce putea să facă? Atunci a mintit de cutia în care avea o lumânare. Cum a aprins-o, a și apărut primul câine. Ce s-a întâmplat, stăpâne?" Păi eu nu mai am bani, nu mai am nici pâine și nimic altceva Câinele a plecat de grabă S-a întors imediat cu o desagă plină cu bănuți Într-o zi a auzit vestea că în oraș era o prințesă frumoasă pe care nimeni nu avea voie să o vadă De cum a auzit asta, soldatul nu-și dorea altceva decât să vadă prințesa A aprins lumânarea din cutie și a apărut câinele ce s-a întâmplat, dragul meu stăpân?" E o prințesă pe care nimeni nu o poate vedea. Cum aș putea afla cum arată? Se spune că e foarte frumoasă." Câinele a plecat fără să spună nimic și de îndată s-a întors cu prințesa. Între timp, în palatul regal, o slujnică s-a dus în camera prințesei. Când a văzut că aceasta lipsea, a început să țipe." Toată lumea se întreba unde putea fi prințesa, unde a plecat, unde a dispărut. Tatăl prințesei împăratul a spus, Dacă se întoarce o slușnică, va sta de acum zi și noapte lângă patul ei." Lucrurile s-au petrecut în tocmai. În noaptea următoare, când a venit câinele și a luat prințesa, slujnica a început să alerge după ei, dar nu a putut să vadă unde a dus-o câinele pe prințesă. Știu eu ce-i de făcut, a spus împăratul A luat un săculeț pe care l-a umplut cu făină, apoi a tăiat un colț al săculețului și l-a legat de mijlocul prințesei Oriunde o ducea câinele, făina ar fi lăsat o urmă A doua zi, ostașii împăratului au căutat urma făinii, care i-a dus direct la casa soldatului Împăratul a vrut să-l pedepsească cum se cuvine și a dat sentința să fie spânzurat O mulțime de lume s-a adunat acolo Tocmai atunci trecu un băiețel pe lângă celula soldatului Acesta i-a spus, unde te duci tinere? Mă duc să văd cum va fi spânzurat un soldat Nu te du mai departe, eu sunt acela Acum întoarce-te și a spus băiatului, unde? Și adun cutia pe care o vei găsi pe masă Băiatul s-a dus de grabă și a adus cutia soldatului Când a fost dus la spânzurătoare, soldatul a spus călăului că mai are o ultimă dorință Împăratul a dat voie soldatului să fumeze dintr-o pipă Soldatul a aprins lumânarea cutiuței de trei ori și atunci au apărut trei câini. Uh, uh, uh. Ce s-a întâmplat, stăpâne? Voi nu vedeți? Voi fi spânzurat! De îndată cei trei câini au împrăștiat mulțimea, alungând până și pe împărat dar nu i-au făcut niciun rău prințesei. Soldatul a luat prințesa de nevastă și au făcut o nuntă ca în povești. din folclorul maghiar. Călătoriile acului, câinelui, racului, oului și cocoșului A fost odată ca niciodată un ac mic argintiu Care se plictisea nevoie mare întrusa de croitorie Atunci s-a gândit să iasă, să mai vadă și el lumea În peregrinările sale a întâlnit un câine, care l-a întrebat E, hey, amice, încotro ai luat-o! Eu mă duc în lumea largă! Vin și eu cu tine! Atunci vino! Merg ei cale lungă și se întâlnesc cu un rac Încotro ai luat-o, acule! Eu? Mă duc în lumea largă, a spus acul Pot să vin și eu cu voi? Vin o prietene În drumul lor au dat apoi peste un ou într-un cuib Acesta i-a întrebat Unde mergeți, îmi spuneți? Acul i-a spus Mă duc în lumea largă, pot să vin și eu cu voi? Hai și tu! În călătoria lor Au mai întâlnit un cocoș Care a întrebat Încotro ați luat-o, amiceac? Am pornit în lumea largă Vin și eu cu voi Haide! Au pornit cu toții la drum Au colindat lumea în lung și în lat Când s-a lăsat întunericul au căutat un loc de înnoptat Se aflau într-o pădure deasă întunecată Și nicăieri nu vedeau vreun loc potrivit pentru înnoptat La un moment dat au zărit o căsuță Vom cere adăpost peste noapte acolo Au intrat în casă, dar era goală Nu contează, dacă nu e nimeni acasă, putem dormi liniștiți aici Fiecare și-a căutat un loc potrivit Acul s-a înfipt într-un prosop Oldin din s-a băgat în cenușă Racul s-a scufundat într-un lighean cu apă Cocoșul s-a dus pe gardul căsuței Iar câinele s-a așezat în pragul ușii S-au culcat cu toții și-au adormit pe dată, întrucât umbla seră cale lungă. În casa aceea locuiau trei vulpi, care în timpul zilei mergeau la furat de găini în sat. S-au auzit venind acasă în goană. În pădure, crengile trosneau sub pașilor. Cocoșul a auzit și a dat alarma. Vulpile s-au oprit la uzul alarmei care venea dinspre casă lor. Nu s-au înfricoșat, însă, și-au și continuat drumul. Câinele, când le-a simțit, a început să latre de zor La auzul zgomotului, vulpile s-au oprit iar Ce s a fi întâmplat la noi acasă? Dar nu contează Ele erau proprietarele și au continuat drumul Ajunse în grădină, cocoșul cânta de pe gard Și câinele lătra și le mușca de unde apuca S-au grăbit să intre în casă Acolo le aștepta altceva Vulpea mamă i-a spus unuia dintre pui, suflă în foc să se aprindă, nu vedem nimic Puiul de vulpe se duce la sobă și scormonește în cenușă Oul se repede la vulpe care se duce la lighian să se spele Dar racul cu creștii desfăcuți abia aștepta Vulpea încearcă să arunce racul de pe și se duce la prosop să se șteargă Dar acul era ascuns acolo și înțapă vulpea cu nesați Casa asta e blestemată Vulpile au luat-o la sănătoasă și au fugit, au tot fugit. Poate că mai fug și acum, dacă nu s-ar fi oprit cumva. Povești din folclorul maghiar. LACĂTUL FERMECAT A fost odată ca niciodată un om care avea o nevastă, iar aceștia doi aveau un fiu. Într-o zi, femeia a trebuit să plece de acasă. Când s-a întors, a găsit casa goală. Unde ar fi putut pleca fiul ei? Unde putea fi... Nimeni nu știa să-i răspundă. Sărmana femeie nu știa că băiatul ei a fost dus de diavol să fie sluga lor. La șapte ani după aceea, i-au dat în grijă șapte odăi. Trebuia să facă de toate, să măture, să șteargă praful, tot ce putea face să le țină curate. În a șaptea cameră era un lacăt, un lacăt fermecat Iar în lacătul acela era un încuiați 12 diavoli Băiatul a făcut tot ce a putut și până la urmă a reușit să îl fure Pe urmă a evadat de la diavoli și s-a dus imediat acasă la mama lui Ajuns acasă, i-a spus mamei sale Mamă, du-te la împărat și spune-i să-mi dea mâna fetei lui, pentru că vreau să o iau de nevastă. Mama lui s-a dus de îndată la împărat și a cerut-o pe fica acestuia de nevastă pentru fiul ei. Însă împăratul a început să râde în hohote când a auzit că un asemenea fecior o vrea pe fica lui de nevastă. Și a spus femeii... Ascultă, draga mea, îmi voi da fica de nevastă feciorului tău Dacă peste noapte poate distruge toată pădurea din jurul orașului să o facă să dispară Iată femeie s-a dus acasă și a spus fiului ei vorbele împăratului Atunci băiatul nu a spus decât Dacă asta vrea, asta va primi La lăsarea întunericului a răsucit cheița în lacăt Și într-o clipită au apărut în fața lui 12 diavoli Mergeți, distrugeți până dimineață toată pădurea! Nici urmă, nici rădăcini să nu rămână, nici măcar o ghindă căzută!" Deavolii au și plecat. În dimineața următoare nu mai era nici urmă de pădure, până și rădăcinile au fost scoase din pământ. Peciorul s-a dus la împărat să-i spună că i-a îndeplinit cererea și să-i dea fica de nevastă. Ți-o voi da de nevastă dacă în locul pădurii până dimineața va fi un lan de porumb verde!" Nici asta nu era prea greu pentru feciorul nostru Avea lacătul fermecat și cu ajutorul lui, până dimineață, în locul pădurii era un lan frumos de porumb verde Feciorul s-a dus iar la împărat și a spus Maestate, am făcut cum mi ai poruncit Împăratul s-a uitat și a văzut porumbul, dar a spus din nou Ei, într-adevăr, ai făcut tot ce ți-am cerut, însă îți mai dau o probă Până dimineață să fie un drum pavat cu diamante în fața palatului Cu pom și cu păsări în ei Dacă reușești, fica mea va fi nevasta ta Feciorul s-a întors acasă și seara a răsăcit cheia în lacăt Iar spre dimineață, în fața palatului strălucea Un drum pavat cu diamante, cu pom pe margine și plin de păsări Împăratul privind afară a fost aproape orbit de strălucirea și de frumusețea pomilor Nu-i venea să-și creadă ochilor Pentru așa ceva, merita să-i feciorului mâna ficei lui Zi și făcut Dimineața următoare, pe pajiște, se afla un palat suspendat cu un lanț de aur Foarte frumos Acolo au locuit cei doi Într-o zi, tânărul s-a dus la vânătoare Dar nu a luat lacătul cu el, ci l-a lăsat nevestei sale ea nu cunoștea valoarea lacătului, deoarece bărbatul ei nu-i spusese nimic Diavolii erau aliați cu o vrăjitoare foarte urâtă Vrăjitoarea Vicleana a trecut pe lângă palat și a început să strige Dăm lacăte noi pentru lacăte vechi Fata de împărat a auzit-o și a părut foarte bine I-a strigat că și ea are unul Asta și aștepta vrăjitoarea, a luat din buzunar un lacăt nou și l-a dat în schimbul lacătului fermecat Atunci, palatul lor s-a transformat pe loc într-o cocioabă sărăcăcioasă Fata de împărat a început să plângă neștiind ce s-a întâmplat Când s-a întors soțul ei, era să-i crape inima la vederea colibei în locul frumosului palat Nevasta lui plângând i-a spus că a dat lacătul vechi pe unul nou unei bătrâne Bietul om s-a umplut de tristețe auzind una ca asta Dar și-a venit în fire, s-a dus la împărat și a spus întreaga poveste Du-te la mama mea, la Luna, care are o sută de ani Poate ea te va ajuta Tânărul s-a dus imediat la mama împăratului Luna, care avea o sută de ani dar aceasta nu putea face nimic I-a dat un câine și l-a trimis la mama soare care avea 200 de ani Tânărul s-a dus la ea, dar și aceasta i-a dat un șoarece și l-a trimis la mama vânt care avea 300 de ani Ajuns acolo, i-a povestit bătrânei tot Atunci femeia i-a dat o pisică spunându-i că în mijlocul mării albastre era o insulă verde pe care locuia vrăjitoarea care îi luase lacătul nici că se putea să fie mai fericit omul nostru A făcut cum i-a spus mama vânt Și s-a dus pe insulă Drumul nu a fost ușor, dar cele pisica și câinele A avut noroc pentru că au luat Lacătul de la bătrână Întors acasă la fata de împărat A răsucit cheia în lacătul fermecat Și într-o clipă Palatul atârnat de un lanț de aur A apărut acolo unde fusese mai înainte Cei doi tineri au trăit fericiți până la adânci bătrâneți A dublat în limba română actorul Florian Silaghi Traducerea și adaptarea Marinela Magher. Dublajul a fost realizat de zon studio Oradea